השמש עולה. (מחיאות כפיים) לילה היא עולה בגללה. לילה היא לה כשהשמש... פינטו! תצא רגע על הקזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה תתעלה כשהשמש עולה, אל לילה, היא עולה בגללה. מה השירה הזאת על הבוקר, מלול? תגיד לי, מזל טוב, בן טוב. מזל טוב, מלול, התחתנת. איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש עולה. רחצת? מה התרחצת? למה התלכלכתי? תעזוב את השמש, תגיד לי, למה אתה שר? אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות? ماذا تحذو خير؟ ماني يا <يتعمق> ايطام؟ سامتي وتنبا ايفو؟ هيفو؟, هيفو> بنعبور لشامبينتون سامتي وتنبا ايفو؟ بنحذور لشامبينتون سامتي وتنبا شاء ما <يتعم> <شام> عود له هينو؟ שמתי אותם בבנק? עוד יוק, בבנק! בבנק, פינטו, בבנק. ומי אמר לך לעשות את המעשה חמורות הזה? מעשה חמורות? לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אבלות. אתה לא הבנת, פינטו, שמתי אותם בבנק, בתוכנית חיסכון ידועה, זה נקרא עצם לעתיד. עצם למה? לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם. מה? עשרים 1,500... עשרים ואלף, כשהשמש עולה. תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת אלף חמש מאות לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים ייתנו לו חנינה. היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, אתה מדבר מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם. ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרע, חמש קפיים? מה, אתה מכיר אותו? כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים עם משקפיים. למה? קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הוא הולך להיות טייס. מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד פינטו? לא רק חשוד, אפילו פלילית. ומה עם ה-1500? עלה לך מה לך? אבל אני יש לי... סלמאן, חבוב, יש לי קבלה פינטו, יש לי קבלה. תעשה ממנה אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים שלושים ארבעים בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף. והקבלה? תעשה קבלת שבת מהקבלה. <laughs> אל תעזוב אותי לבד, פינטו, <laughs> <laughs> בחייך. <laughs> <laughs> <laughs> אני, כל מה שיש לי זה 1500 לירות שאין לי, בחייך. אל, אל תעזוב אותי לבד, פינטו. <laughs> טוב, אני צריך לחשוב. אז תחשוב, אתה לא סייעת, פינטו, תחשוב. <laughs> <laughs> איפה זה יוצא, הבנק הזה? סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע. בנק לאומית. ידוע, לא? בטח. אתה יש לך מזל, מלול, שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סייתתי אצלו. כן. מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס. סייתת אצלו. לא, אני סייתתי לאחותו. כן. אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף. תגיד לו שיחזיר הכסף, למה לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרי עתים זזים, פח נפט ונשתורף הבנק בידו, אין בעיות. כן, מדבר מיוחד. כן, מלכה, קולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה. למה את אומרת לא? אנחנו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? איזה <חזרי> רשימית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי? שלום. שלום, שלום, ושילכו לעזאזל. Oh, שלום. שלום, שלום. שלום, אל תיכנסו, תיכנסו. שלום. תכנסו, תכנסו. Mm, שלום. <laughs> שלום, שלום. אני, אני באמת, הרגע, mm. הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. <מלכה> באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תכנסו בפנים? מי יש לי העונג? אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול. חזון שני? סימנטו, סימנטו מלול. מלול הוא טייח. טייח, טייח יישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח. ואני, אדוני חס, אני קוראים אותי פינטו. חזור שניים? מואיז, מואיז, פינטו. תפסוק לי, אתה קרוב לפחות. בבקשה, איז'ו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז. אני סייד. סייד. אתה מכיר אותי. לא. תסתכל עליהם. לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא... מכיר אותך? אני סיידתי לאחותך! חזור שני? סייד לאחותך. אתה מתכוון אצל אחותי. אני לא יודע, הוא סייד, אני טייר. כן, איז'וס, במה דברים אמורים? אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק. כן. והוא עשה טעות. חזור שני? טעה. טעה. טעיתם. טעינו. טעה. טעיתם. טעינו. טעינו. טעינו. מה הטעות? תספר לו, מלול. אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות. אתה מתכוון לומר שהפקדת. אני מתכוון 1,500 לירות. איפה פה הטעות? פה הטעות. חזור שני. אני רוצה את הכסף בחזרה. זה בלתי אפשרי. חזור שני. איזה שני זה. לא חבל. לא חבל. לא חסוך היום. זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים, והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק, מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים נחשבים היום לחסכנים גדולים? יופי. תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חיסכו, חיסכו ואמצו איש עושים. אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול. אני שמח לשמוע איפה הוא חוסך. מתחת למזרון. מזרון? מזרון זה מסוכן איזו, לא כל שקם מתחת! ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה שבעה-שמונה שודדים רעולי פנים. אה, לנוסח. יפוצצו את המנעול, יפוצצו את הדלת, יכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש. ילדים סגורים בבית שימוש, כן. יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר. עם פלסטר מהחתונה. יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חראם? חרערער. זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק! אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו. למה לא? הבנק הוא קטן. גם לא, הבנק לא קטן. הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן. קטן, קטן, קטן, קטן. עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת קטן אבל אל תעגע איתו, אנחנו עובדים לפני הרחבה זה יהיה בנק רחב כמה רחב? רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים עם מדשאות, עם ממטרות, עם מגרשי טניס, עם בולינג, עם קניון זה יהיה קאנטרי בנק אדון מנחוס, אם בבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירדיבו הכסף? אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי לך, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה. אדוני חס, למה הבנק הוא בכביש הראשי? לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים, להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית. סמטה? סמטה זה שביל. שביל. שלוש לשביל, שביל בעומק של מנהרה. מנהרה? לא מנהרה, מנהר. מנהר. מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס. אדומי יוחס, שאלה חשובה לי למה יש הרבה חלונות בבנק? כן. מה עשו לכם החלונות? אדומי יוחס, ידוע שכל חלון קורא לגנב, וגנב, כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך. לכן תדעו לכם איזה עוטרנות, אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים, הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה. איך מיוחדים? נרוסטה. אמרת משוודיה. חלונות משוודיה זכוכית מנרוסטה, תהיו רגועים. והחור? איזה חור? החור הזה בחוץ, בקיר, החור. אתם מתכוונים הכספומט? כספו איך? כספומאד, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזוס מיוס. כל עובר ושב שעסקה נחזור בכסף ויכול לעבור ולקחת לו כאוות נפשו. מה זה? כספומאד. שמעת פינטו? אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העורים והחרשים עם החשקונים, ייקחו הגזר מהבנק בחור, אני רוצה הגזר, יחזור. אבל זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. תראה חביבי, אל בן אדם נוכר תוכניותס אל בן אדם קרלוס פפילים בחזרה דמלוס פפילים נדחפפמוס דקה, לא חבל יש לנו תוכניות חיסכון כל כך צמודות נכון, עוד ריבית יוצאת מן כמו גביש עוצמה, שמיר לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה רוצה הכסף דקה, דקה, דקה, לוס כסף לוס אלף חמש מאות לירותס. לוס אינדיאס עזבניידוס. לא קרן בנקותס, קרן לוס אלף חמש מאות לירותס להחזיר את זה מתחת למזרונס. לוס דבר פינטו, לא רוצה להיזורף הבנק? אז דבר תתקסט. לוס אמון. כבוניטוס תוכוס כסף. דכה דכה כסף של האבא שלו. ארבעת אלפים וחמש מאות לירות ותספרו בחוץ בבקשה. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אני שמתי אלף חמש מאות, איך נהיה ארבעת אלפים וחמש מאות? לאיפה נעלמו שלושת אלפים? דולמן לולה. אתה נכנסת היום לבנק בשעה תשע והפקנת את כספיך בתוכנית חיסכון עוצמה לעתיד. נכון. בשעה תשע ועשרים התחיל הפיכות הזוכלת. ב-11 הפיכות התחיל לרוץ. וב-11.5 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך, כלומר השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש מחוץ, כן? שלום, שלום. מהפך, מה הוא רוצה מהפך, מינטון? לא פח, אומר היה מהפך. Yeah. <laughs> הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה. כן, אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה, שלוש אלף לירות בלי לעשות <laughs> כלום. פינטו, אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, <laughs> <laughs> לא? אני אדבר איתו, ייקח הכסף. למה אם <laughs> <laughs> לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק איתו,